Məhrumiyyətlərin və təhdidlərin artması. Müaviyyə İraq əhalisinə qarşı qeyri-insani bir hərəkətə də əlatdı və etdiyi zülümlərə, işkəncələrə bunu da əlavə etdi. Belə ki, beytül maldan əhaliyə verilən ödənişləri və yardımları kəsti. Sünni məzhəbli, görkəmli alim İbni Əbil Hədid yazır. Şiyələri harda yaxalıyırdılarsa qətlə yetirirdilər. Əni hətta şiyyə olduğunu ehtimal verdikləri şəxslərin ələyağını kəsirdilər. Əzrət Peyğəmbər s.a.v. ailəsinə məhəbbət bəstiyənləri həbs eləyir, mal dövlətini müsadirə eləyir və evlərini viran edirdilər. İş o yerə çatmışdı ki, Əli əleyhissalamın şiyyəsi olmaq sanki kafirlik və dinsizliydi. Buna görə də həmin şəxsi acınacaqlı aqibət gözləyürdü. Bu aralarda Kufənin vəziyyəti daha ağır və acınacaqlı idi. Çünki bu şəhərdə Əli Əleyhisselamın şiyələri digər şəhərlərdən daha çox idi. Muaviyyə Ziyad İbni Süməyyəni Kufənin valisi təyin etdi. Sonradan Bəsrənin valiliyini də ona tapışırdı. Bir vaxtlar Həzrət Əli Əleyhisselamın tərəfdarlarından olan Ziyad Əli Əleyhisselamın şiyələrini yaxşı tanıdığı üçün onları axtartdırır Və tapıb, qətlə yetirir, işkəncə verir, əl ayaqlarını kəstirir, gözlərini çıxartdırır, xurmalıqlarda dara çəkdirir, İraqdan didərgin salırdı. Bu minvalla İraqda demək olar ki, tanınmış şiyyə şəxsiyyətlərindən kimsə qalmadı. KÜFƏDƏ VƏ BƏSRƏDƏ TƏZİQLƏRİN artması Eyd olunduğu kimi İraq əhalisi, xüsusilə də küfəlilər, Daha çox təziq altında idilər. Onlar hətta etibar etdikləri şəxslərin evinə gedib məxfi söhbətlər etməkdən qorxub çəkinirdilər. Getdikdə də evin xidmətçisinə satqınlıq etməyəcəyinə and işdirməyənə dək söhbətə başlamırdılar. Muaviyyə İslam məmləkətinin bütün valilərinə yazılı surətdə göstəriş vermişdi ki, Əzrət Əli Əleyhisselamın sülaləsindən, eləcə də onun tərəfdarlarından olan bir kəsin şahidliyi qəbul edilməsin. Başqa bir fərmanında isə belə yazmışdı. Əgər iki nəfər hansısa bir şəxsin Əzrət Əli Əleyhisselamın tərəfdarı olduğuna şahidliyə etsələr, o şəxsin adı Beytülmalın dəftərindən silinməlidir və ona düşən pay kəsilməlidir. Ziyad İbni Süməyyə ilin 6 ayını küfədə, Və altı ayını isə Bəsrədə olurdu. Və bunun üçün Bəsrədə olmadığı vaxtlar Səmurət İbni Cündəbi öz yerində qoyurdu. Səmurət həmin müddətdə 8 min nəfəri qətlə yetirmişdi. Ziyad ona demişdi, Qorxmursan ki, öldürdüklərin arasında bir günahsız insan olar? O isə cavab vermişdi, Onlardan iki bu qədərini öldürsəydim, yenə də heç nə məni qorxutmazdı. Əbu Səvar ədəvi deyir, bir gün səhər çağı Səmurət mənim 47 qohumumu öldürdü və onların hamısı Quran hafizi idilər.